Mëngjes i çdo të gjille mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit këtu në valët e radios komunitare Klavefem. Unë jam Blendi këtu bashkë me Altin Sulajn, sonë mëmjes. Mëmjes e tinjë. Hello. Faleminderit për këtë. Këtu gjithçka po të mirë. Au, fundoje vërtet. U i nzet për të bashkuar me kafe. Shumë e nevojshme për këtë kohë mëmjesit para se të prezantojmë këtu me nëmësh dashur Edhe sot zonjën Olta Rekë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë Olta Rekë. Si jeni? Mirë, mirë po ju. Pak më mirë kur të ashtu të kafën. Është e qartë. Po të qart, mbaroi, por është është pothuajse gati. Është është rehatia e radios kjo, me të drejtën. Cë mund të bësh 2-3 punë në një të njëjtën kohë. Dhe këtu janë vetëm 2 deri tani, prezantimi dhe po themi bërja e kafes. Ëh, uh, ju antëder është të prezantojmë edhe regjisorin e programit tonë. Mëngjesin. Lorin Terezin. Mëngjesin. Mëngjesin. Të madhin. Ja po e dëgjoj Lorin Terezi. I madhhi Lorin Terezi super burri yt, çdo gjë e amplifikuar këtu. Ai. He. Hipoteni. Po si jeni më zotrinj? E kanë filluarën për ju dëgjues të dashur, mos u përgjigjeni ju këtu në studio. Jo. Skemë punë. E kanë filluarën për dëgjuesit, zonjën e zotrinj që janë në digjim. Makina. Po, në makinë duke filluar nga më të vegjëlit që zakonisht rinin mbrapa ku rinin bosat. Po, pra. Dhe... Dhe janë përpara me pa, babin Pasaj argatët Që do të thotë Quna dhe koca Shërbetorët Janë jan përpara gjithmon Se mos Zakonishe A i ose a jo në timon Shushë që rrugë të mbarë juve Kudoj që tjeni duke shkuar Mi më gjesi Nga e. Blendi, Altini Olta dhe Lori Mi më gjesi Shumë mirë Ka njërës pasaj që nuk janë fare në Lëvizi Janë shusë si... Pasurit pa luajtshme në vendin e tyre të punës që marr nga një përshëndetje kështu për ditë të mbar nga secili nga ne. E pat nuk e un nuk e dijova me thënë drejt tek parashikimi i motit. Jo, nuk ishte. Ti, me thënë drejtë nuk ishte. Tash pasveçim parashikim moti ai. Po parashikimi jo, si i motit a, që bëri ojta. E thash për sot oj. Ai the për, për sot. Ojta. Sot në drejt. Po pra, sot, se ai ishte një rëveshje pa par. Pa. Dhe i pa dëgjuar. A i tjesht me balaj, i paparashikuar. Por lokal ishte, se nuk... Lokal nuk... me sa duket, ndo shta restorant, por me duket si ishte lokal, vëtën personën e tiranës. Personën e tiranës, se oh. kisha të shok në durës, më plazhën. A, ta ishin tjede lokal? Jo, jo. Por pra, ishte lokal tjede dhe durës? Lokal tjede. Për <laughs> shka kishte një dako, dako. <clears throat> Qa kishte dako? Të lokali. <laughs> ishte lokali dako? A, pëse jashkë shu si i paskëndar si njësi administrative këta lokale të fiks. Ëni. Po, nuk e di jo, ishte ishte Gorçaresh. Halova këtu Olta. Po. Tek uh, Bullvardi i Dëshmorëve të Kombit, mbas shiut. Ai jë trotuari ishte bërë kësu i kafenin qoll. Po, po. Sepse kishën halat e mm -hmm. e thara të pishave. Edhe me motor rreshtet. Me motor rreshteton, po. Syën qafën, po. Edhe me bicikletë. Aha. Mm -hmm. She je kujdes. Du kujdi dridhet. Ja, më thonë që edhe Di, në dërmishë. Edhe në dërmishë okay. pas edhe në dërmishë. Mos, vau. Edhe po s'ka qen lokal, po s'ka qen s'ka qen. Në shum. Po s'ka qen mbargomtar, po mm -hmm. s'ka. Si radioklavë fem. <laughs> e zorr. E mirë, po s'ka që nuk do të zgjasë shumë. Nuk mendoj që është është për të shqetësuar. Mm -hmm, jo, është יש një shplarë në ato po, bilet. Nëderisa isha djepo dëgjoj muzikë me të ndredën për shef, kisha ngritur muzikën dhe kisha ndezur televizorin me zërin ulur. Se shkoi edhe ndeshja, ishte Superkupa e Spanjës. Ah, më fal se që kam keq kuptuar. Hiç shinë ndërmir. Hiç shinë ndërmir. Shi. Na e çova programin kompletn në drejtim të po diku. Pastaj sinqëtar domoshem. Jo, paske ishim lokal. Ju më më pikëtye. Derisa sot mëre. Derisa sot mëre. Ju po më thoshe që nuk Nuk e ndjeve Jo, nuk isha me rakë se do prishët për, për shumë kohë Ska ku të shkojt Ma tjetë për Tosha Shikojt e një vizor, për para kësa ishte lajmet, nuk e di di shka mm -hmm. Për pasë E di shkosh lajmet M mund pasë, shir, mund për. të jetë një gjekjo Nëse ti vë muzikën e dur I shikojnë lajmet, shikojn tituit, i shikojnë titujt Nëse ti intereson një ngrezë zërin Nëse ti intereson, të shikojve të tishtujt Se janë mm -hmm. gjithasit no, si, përsëritje të lajmeve të më hersh Po ndajurisht. Edhe nuk është se kanë një gjë. Kjo mund tjetë injë, shikoja, a, shvite, e të jetë një gjë, po shikojë ai që duhet të ishte te topi. Thoshte ë uh, do vinë 5 vite për voluese. Ordro? Oh. Po, për po. Unë lexova, unë lexova ka vinë. Aha. <laughs> uh -huh. Lexova 5 ditë për voluese. Ëh. Ah. Edhe u shqetësova shumë. Mos ishte 5 vite, vite për voluese? A po. Jo, ishte ishte ishte 5 ditë, domoshta uh, vite. Aha. Vite përvoluese. Do të ishim vjet në fakt. Kjo është gjë se vite, jo ose vite në fakt, ç'është kjo. Nuk yhemi nëse. Dhe ë kur do vinin nëse? Jo, pra do vinin në vazhdim, në vazdim. 1 2 3 4 5. Po qartë. Do të thënë viti që vjen, teatri mbasti dhe teatri mbasti mbasti, po. Do jenë përvoluese. A e thash puna e madhe, okay, në fillim u tremba. Në fillim mendova se ishin 5 ditë përvoluese. Thash puna vin tani. Eku si pran. Kush duron një javë oh, për vënime, kupton? Tash mos është oh. e premte, e shtunë, e dielë, e hënë, e martë, mos ore. Mhm. Mm Pastaj pashishin 5 vite u qetsova tash, okay, 5 vjet. Asgjë. Kush e di kur vjen? Po ndoshta s'do po. të fare. Ka thënë një profesor se ka ndihuar mirë këto lajme. Bien studim pas studimi. Biejn ato. Dën një tjetër, sot një gjë tjetër. Në qotin thjesht e ul me një gradë datë kondicionerin, s'më vjen. Çdo vit na themi ishte vera më e nxehtë e 20 viteve. Sepse gjitha kjo, kjo që bëhet, gjitha mm. kjo që bëhet, bëhet për të shpëtuar planetin nga ngroja me me 2 gradë më shumë në 100 vjet. Që mos ngrihet me 2 gradë. Po thon ta mbajmë një gjysmë mundësisht që në fakt nga parashikimet do të jetë mbi 2 gradë, po nejse. Ë, ti mund të thosha Për po të grapat fjalë. Po ulo olla, çojë te 24-a. E kemë, dhe zi, she, kemë zi, ja. njanshta, e kemi 26-ta. E çon te 24-a, mbas 100 vjetësh, unë të zgjidh e kam që tani, mm -hmm. për brezat që po vijnë. Por, nese, s'u dukje. Po shikojmë më lart se ka. Nuk di, babai, se e kanë, janë, nuk e di, ka shkroi jo metoda po skencore, jo. Janë ve larg pamë. Shikoj ato jo, ndaja ato. Duhet sigurisht të bëjnë shumë metoda kët për të marr fonde e blerje, se nuk. Nuk e di, nuk e di. Fonde kërkimi. Ka mundsi që edhe gjithashtu, po. Bravo Lori, nuk e di shumë mendoj se me e zgjidhim me një kondicioner e zgjidhur. Sa u mendoj tani që ai butava në shtet bashkëtarësh ky i të ashtuquajtur website InfoWars. Po. Një Alex Jones i cili thot për shembull që Obama ka bebe për Darka po. Aha. Gjëra të kësaj natyre, shumë gjëra, shumë shumë gjëra. Ky është ai për shembull që për masakrën e atyre fëmijëve që u ndodhi fatkeqësisht, fëmijë në klasë të parë në Sandy Hook në shkollën ku ai psikopati shkoi dhe Vrau 26 vetë mm -hmm. Për një ata ishë në qënë e kohëca 7 vjeç Që humanitën atë masakrë Dhe kanë lënë një plag shumë të madhe Në atë komunitet A koma dhe so, sigurisht, prindri Dhe këj delë vazhdimisht në emisionin e tip Infowars Dhe website-in dhe thot që ajo ishte një Një inskenim shtetrar Nuk kanë dodur Dhe këtyre në prindrëve u shumë gjenë shumë keshë Njërë andër shumë Te mbrrt që e kanë bër këtë si tip pikant. Do të thonë që mendoni budallik. Dhe, dhe... dhe thjesht e thot. Mm -hmm. Sa më sa më i hidhët që ti e, sa më i ëh uh, ku di un absurd, ndoshta, aq më aq më mirë. Aq më buj, po. Dhe dhe është duke bër parë të madhe. Si po mendoja tani ndërsa themi kështu, ne mund t'ia fusim kod për ditë për shume, si Castile. E kupton edhe Mund të jetë një ikthesë e dëmton. Natyrisht. Nga ana ekonomike po. Një moment, moment rritje financiare. Një moment rritje po. Sepse. Siç mund të shikosh për rreth. Ata që kanë bërë më shumë hire, janë ata që kanë. Shpërreth. Janë ata që ja kanë futur më shumë kohë. E futur më shumë kohë. Po vran. Kam një këng për të përshëndet ty. Biri. Okej. Formulator i bie. Nuk jam i sigurt që do të. Ka <laughs> shumë mënyra. Ja, shikojm. Jemi pothuajse atje. Si jamar me internetin, po që nga, që nga në gjum. A, a s'u. Që nga në gjum. Ju e keni internet aty? Sa dush. Volta po e çan. Do do një kov. Futin kënga ditën se nuk bëhet gjum. <laughs> Summer girl taninga Jimi Rockwire më dashur këtu në klubin e mëmësit. Bashme një nkesë për kompaninë e internetit Të faktën këj kompjuterim tuk të kanë, unë që së kanë E po, të thërë nga veqja Thonë mund tjetë lokale si problem Të e mba spak, të një 7 e 13 minuta, mjë më gjës Well, every heart is fëtërim She walks the street outside Since every person risen, Then looking she don't like summer girl for money Cause she got all she needs Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Ajej Mirë më nxesë Mirë se vini në programinë më nxesët Këtur në Radio në Club FM Turni parë, mish tashër është 7.20 minuta A i që hapë qëarë Si parin në radion Qa dhe të në tënë si parë, kush është... Derë. Je, yeah, jo. Si parë nuk të me thënë derë. Si parë apo sirtarë. A i është hapë sirtarën, po është për tjetër gja. <laughs> e tafim sirtarën e radios, mi qëtashur, sotë më gjesë me këtë program. Adë është qështë si një sirtarën nga ku të delë programit. Si ato që fryën, në rastë të emergjense. Se qënë sa? E ke përështë qështë që... që Sierpe... Si ti përbegu ja, po, ta. po nuk uj pëmendoja, i që t'hidesh nga anja kurve më dytet. E, e ja, nuk e t'i ja, se stek, shkare ja, shkare ja, që kërë është. Oh. E, jasë të këqë që. Jasë të këshpëtimi. Ja, Dë balë me shera fjalla ishte e lëkurë dhe e detit. Kur ishte? Jo, jo, e detit. Aha, detit. Zotë t'arës t'ishte të okay. tërmet. Po shikoja t'je. <laughs> si shtash, kam parë televizor pas zotë t'je. Dhe mes atuket... Uh... Pas në nga trua shumë kejëllamë. I kam ka truar, mëntuar, shpor, memoria është të sak, do më thënë, mbaj më, më, më shumë gjërat anisë, sësa kërë i shikoj lejmet ose gjërat me zë. Ah, interesant. Më mirë pasë, sepse e parë që ishte në bidet atje. Kjo është detaj, që mbaj nuk bash asë temperaturat asë që, për parë që lëkundit, valët, valëzimi, valëzimi në detë, valëzimi, mund themi, po, të themi, do jetë dy balëzimi, të, të ashtë do a them njerëzër nëse që ta din. Që i qizë që prija ta didon, që Anënga Shëngjini, aty në nivel me Shëngjinin ishte vënë numri në grafik. Ah, siç e. Dy ball. Nëse un, më që nuk i bëra motin, po e bëj. Po pritet se do të themi ne. Sekondash që si. Se... Sa duhet <coughs> të shkojë temperatura sot? Po ti ke nisme kë? Hajde gocë. Thjesht mos harroj <laughs> të bëjmë motin, ta bëjmë mirësi dietë. Thuaj, çose do të bësh ti, Thuaje Dreshë. Sigurisht se do. Sa që është ajo? Shi ose jo shi? Me 90%. Ka shi sot. Po. 21 gradësh në këtë moment, 29 do jetë maksimale dhe shiu pritet të fillojë tikur rreth orës 9. O bo, bo skemi as çaj. Jo, duhesh brenda mos shajp. Po. Mbarojmë në 10-të. Pastaj Altim ka pushim në 2 orë, 3 po orë dhe pastaj fillon përsëri. Shumë mirë. Ja, po fleka çik frymë televizisë, presse. Po pasditja është plot me shi. Po neyse është, po besoj se shira lokal do jenë se Shira në Thërmira nuk mund të ketë, yeah. siç e tregova vet. Çto më sa? Po ejë. Dakor, shumë mirë. Sepse është freskulliku mool di Lale. Të lahen pa gurë. Po, dhe po dhe, shilon, është po, e shikon, është 21 gradë sot. Jemi në pa. mes të gushtit. Është dalle 16 sot. Dhe ka 21 gradë, kështu që Un kisha ftohtë. Le të falenderojm Oltën për motin që na ka sjell. Faleminderit Oltë. Faleminderit shumë, shijojeni. Vetëm sot e kemi. Fresku i madh miq dashur. Tani da vazhdojmë programin me gjona tjera këtu në klubin e mjesit. M's patch uh, of the month. Ne vëmë një kasetë unikë ka e Super Kang. Mobiliz jacket. Jacket and kemo von. Man's a jacket and a jacket and a cassette. Yep. Shajdo dëgjojmë Shawaldin. Pink Floyd. Pink Floyd është oh. er, okay për mua. Bukur. Nakis to mar mali. Ora is normal. 723. Purple Floyds. Southern Jess. Another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no thoughts control. talking in the classroom she shouldn't be in there for too long Mëngjesi që gjithë është 7:27 minuta në këtë moment. Mëngjesi. Një nga bashkufmentorat e vjetra, e ngushta të zotit Donald Trump. Po. Omorosa, e cila u bë famshme me vend drejtën gjatë e keni parasysh ish ai spektakli atyre televiziv me kta që shkonin Trump Show. Kishin ato po The Apprentice, ju e Bërënja të probat dhe a i që do të mbete në fund fare të mbas kutin unë të rëmdit jave sa zjasë të programi mm -hmm. Do të fiton dhe një vend pune për uh, zotin Trump në, Ose të pëpronon dhe për zotin Trump Që pakuan dhe në 100.000 dolar në vit Edhe ishë një shoko omorosa merte pjesë në të ko Dhe ishë një rëndër konkurentet më një... Më shtrike që uajtë në ca oh. Dhe më dhen ishte Gjarper s... Ose të pak dhe në shuët tregonte Kishte një loj Po themi Por u bën E o nuk fitoj Kju e përjashtoj nga puna Tiku nga Messi Ose drejtë fundit I tha shifimin fund Shifimin ta, tha you're fired Por a... Pastaj Pastaj mbetën shok Dhe ja, Përsa kjo ndje keqtë Përsi e përrashtohon si e, e të në kapë ndinja, në një ndinja fajt. E mbajti afër edhe gjatë fushatës së tij. Ah, dhe pastaj kur ky filloi punën në Shtëpinë e Bardhë, e mori në Shtëpinë e Bardhë si shefët të komunikimit. I tha të kam thënë, të kam thënë po ta them prapë. Detaj për jashtimin që të bëra atëherë. Atëherë po. Dhe ishte me të derisa në një moment caktuar e hoqën nga puna. Oh pa skavesk E hoqi nga puna dhe kur kjo e morin telefon Ai tha si tat kanë heqë nga puna nuk e dia se ke ide ndonëse Ndroi kompleta bënën telefon si kushtin e gjë Au oh, tha s'përtendim ah. monta ëh ah. uh, dhe, dhe kjo e kanë regjistruar presidentin Aha uh -huh, uh -huh. kjo e ka regjistruar uh -huh. edhe Mamma. shefin e stafit generalin Kelly pa saçi ngjarbër faktë e ka regjistruar Atër në mundat gjendëmë Po po, e ka nëzirë, atë telefonatën e në e gjerët Po, nuk e ti se sa Se sa e mundur, dë me të më dhe Per këtë, se qaj që ka këtonë kësaj si që Po Po shikoja për shumën këtu Një sekundë, se do të tregoj unë Po Ka okay. registruar për shumën momentin Këtu është pakur, Këtu është duke formën presidentin kur, kur i thot ati që Që po me heqin Që po me heqin Uh, Marosa what's going on? I just saw on the uh, news that you're thinking about leaving. What happened? General Kelly General Kelly came to me and said that you guys wanted me to leave. No, I I nobody even told me about it. Nobody wow. even told me about it. Cuz dice fine. So I'm informed. Yeah. God damn it. God damn it. I don't love you leaving at all. I don't I love don't you leaving leave. at all. I thought I don't love you leaving at all. When we thought most <laughs> Nuk e dua fakt një që ti vë igën Unë s'di hajnë që fare Demit Së më kam thëmë fare mua A sigurisht që ajedi shumir Zajika <laughs> ishka përë <laughs> Shusha Kjo tani ka dal Ku do në mediat amerikane Kanë cilë një liber Që no, shuhet oh, unhinged Po të apërktheja në Shqipës dhe të nëtoja Unhinged është një E thot për presidentin është, është si tikush i ka Si një i dal nga mentesha Si një gjithë mm -hmm. dal nga mentesha, kur është... Dera ka dal nga mentesha dhe, dhe së është më regullë, nuk është më... Në aksin e saj. Këtë pa po thotë për presidentin, për torit si me thonë që është dal si mënsh. O, oh, si dal nga binarë, si që i pëtërë dorim... më derit. Lota. Si të të mërshë më përështim, më është. Normal. Dhe... Kështu? E pas ka flishtë, dhëmë. E ka flishtë, dhëmë, e ka flishtë Një nga thithët e zotit presidenti ishte që mbasi pa DMK ka filluar të dalë në media dhe ishte sepse po intervistojmë për këtë librin mm -hmm. ku ajo shpall se ka sekrete dhe thotë që në Shtëpinë e Bardhë të gjithë vini e janë është presidenti thotë ajo është totalisht racist e etj e etj sepse unë thotë kanë punuar me të jo vetëm që e njeh prej vitesh por isha për një vit në Shtëpinë e Bardhë. Dhe, kushtu që e kanë marrë në intervista gjithandej, ky ka thënë uh, Mirja bëri aty qeni. No oh, bobo. Ëh, uh, ishte reagimi i presidentit. Edhe pse në telefonatën që patën bashkë i tha I didn't no, goddamn it, I don't love you leaving at all. Por, por uh, tani ka ndryshuar mendjen. Presidenti mirë bëri qenin. General Kelly thotë mirë bëri for firing that dog. <laughs> <laughs> tani sa thon që që i referohet si qen një gruaje afroamerikane, është është kjo. Shë i fillet në kabërë Mënë të dhe të dhe fa kratësiste, por në fakt a i ish referuar si qene dhe ish kundështarit e tim mitë romnit për shumë njerë Apo të satë tjerve, kështu që nuk është se... Se përdor si shprehje. Se e përdorin amerikanët dhe dog. Ky e përdor. Vetëm ky. Do për e përdorim, sigurisht jo vetëm ky. Po ky e ka si shprehje. E ka te tien edhe e ka përdorur edhe ndaj, ndaj meshkujve dhe ndaj meshkujve të bardhë, jo vetëm ndaj gravëve. A jinafti afrikanë. A akuzosh për racizëm? Nuk mund ta akuzosh për racizëm. Në këtë pikë jo, domet. Ja, Ai kum. është, po jo në këtë rast. Jo në këtë rast. Ai jo, nuk, ndoshta nuk e di. Tani sa njerëz po thonë sigurisht çava na thotë Damrosa qi që, që nga gënjeshtar dhe sikur të dimë ne këto. Opresim librin tjetër thon që ai ka flokët e çuditshme. Part 2. Po. Ku do na do na tregoj se flokët e ti nuk janë në rregull. E, tani. Nuk e di, se njerzit kërkojnë gjëra të reja, ajo gjëra që shihen, pra janë. Mesa. Shtadat 33 minuta në këto. Mente ne kemi ndërprerje shumë të shkurtër në anën tjetër të Siciles, miq dashur, ka një anagram dhe mundsinë për të fituar një dhuratë këtu në klubin e mëngjesit nice Nga editës në klubin e mëngjesit Në të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjetë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Kënga editës dhe emrin tuaj Në 0699 20 70 222 Mesej dërguet si i par Fiton një dërat So people got the real problem Mjësorës 7 dhe 10 në klyumin e mgjesit në klab FM në njëshin pikatë Mjë mgjesi Mjë mgjesi, Olta Mirë të keni ardhur në klyumin e mgjesit Good morning Qetë gjithve, është 7 dhe 20 minuta ta, ra, ta, ta, ra, rara, rara. Rara. Pak vranët sot mgjes, Zonjën Zutrinj Olta në ka thënë se do të filloj të Vranët dhe freskët Vranët dhe freskët Misë të një gradë Ishte qfar informacione anë ata pak me herët Dhe Thanë se redëthores Si the nënd Nënd Nënd Mund të bjerë prapë Shik Si që dje patëm një super rebesh Tiri, ti, ti, tiri Po, ai rebeshit gjeshëm kishtë bërë pun të mirë Kishtë bërë pun të mirë Kishtë bërë një pun të mirë me qfarë me pasë trimin në qëtë edit po Pasë trimin po Po shumë mirë sepse dikush do ta pastroj qytetin. Këshilltarëse erë flasin me. Edhe pse mund ta bënte këtë punë me çka kupton jon ushtria, nëse do të kishim një ushtri të madhe plot me ushtar. Ëm oh. uh, po do ishte e lehtë, edhe nuk do të arrinë kështu. Ushtri e madhe plot me ushtar. Kush oh. nuk doa donte një ushtri të madhe plot me ushtar, mëmëngjes edhe në Facebook. Mirëmëngjes. Ëm. Um, është hapur një debat. Prap. Ashi propozim që e bën një njërinër ndër pedagogët e Universitetit Europian, mesa kuptoj. Mhm. Mm Dhe është zoti Kristaq Xharos, siç e kam këtu. Mhm. Mm Çfarë thotë? I cili, jo, po, kamar uh, si thuaç nismën e këtij propozimi nga Kasapana që ndodhi në Selenicë. Po. Dhe e ka para të si një nevojë për reflektim të të gjithë shoqërisë, ka thënë ai. Dhe Ideja është Se Vetis olimi që përjetojnë disa njërës Disa të rinjë I shtynë në ta drejt Akteve të tila makabre Dhe zgjidhja e mundshme Nuk është? mendoj që zotria Po thot që kjo është zgjidhja totale Se nuk duha ta në shupor Zgjidhja që a i mendojnë që është Gjeja e dur është shërbimi I detyruar ushtarak Këtë gjithë qunat Në Izraelit e gosat Mm -hmm. Po. Në çështje rasti specifik shkojnë dhe bëjnë ushtrinë. Po. Shkojnë dhe bëjnë ushtrinë, pra, ripropozohet kjo. Një vit ti shkon, humbet, po themi ë uh, një vit nga shoqëria, nëse ke, ëh, sa ky s'kishte. Po, natyrisht. Po ideja është që ky të ket shoqëri një vit, mos mos jetë ky vetëm në Selenicë atje që pasaj mos marrë dhe të vrasë ë gjashallarët e nusët e gjashallarëve gjithata njerëzit e tjerë minimumi të kuptoj që po, arma vret ka arma shizan. vret po të mësojmë kështu mësojmë mbi armë të mësojmë pushkën domethënë po po që kyta kishte pushkën të mësuar me sa duhet sigurisht pra. po edhe të kishte ndonjë shok është ideja sepse apo lexoj nga profesori thotë kështu që tipa të tillë janë të izoluar të vetë izoluar që jetojnë kryesisht me veten dhe me të, dhe jo me të tjerët Janë të predispozuar. Të gjitha këto janë aty as po pë, po pë, përsërisum nga dy herë. Janë janë nga dy herë që ti, kështu që tipa të tillë janë të izoluar, të vetë izoluar, që jetojnë kryesisht me veten, dhe jo me të tjerët. Janë të predispozuar të kryejnë veprime antisociale. Okej. Okay. Unë nuk bie dakord me këtë se izolimi ose, të them, vetmia, orë ka sa njerëz janë tipa të vetmuar ka pasojë gismon, por nuk normal, por kjo. Nuk kanë vrar nga 8 te 9, domethënë sepse ishin të vetmuar. Dgjoj këngët e Elita 5, shikojnë që të gjitha janë këngë vetmie. Shumë vetmie. Megjithatë ai thotë shërbimi i detyruar ushtarak sepse është vendi i vetëm me koha më e mirë ku individi mund të marr aftësitë për të bërë dhe ndjer pjesë e komunitetit. Ky është shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Thotë pedagog Po, Donjë të marr siç është. Ndoshta na bën punë. Mund të jetë. Po kam përsërimin që në vend ideash mund, do të thonë, a nuk kemi neve shkollën të detyruar? Po. Se kjo uniformë po. mua më duket vetëm si heqje dorë nga ato në institucione. Jo. A po apo është bërë të dhe... shosh në gjimnaz, nuk ke shok në klasë? Medikë apo çfarë? Gjimnaz me një vetë, me lopën, me kë shkojnë ata në, në gjimnaz? Po. Nuk ka, nuk ka gjimnaz. Varet mund tjetë të jetë te fshati kabër tjetër. Sa ka arritur mm? dot? Pashë, domethënë, nëse nëse s'ka bërë, mund të ishte me detyrim? Kishte një cikël, do... po pra, nuk e kuptoj këtë gjë, se si duhet me detyrim atë gjimnaz? Jo vetëm deri në 9:00 vjeçare. Ësht ndoshta kjo do që a i të, të, të shërbej që ai për... liber... po. të angazhohet. Ke thënë se doin një libër. Po. Ah, po. Ke thënë i punim me deri në moshën 18. Sepse po mendoj, domethënë, kjo heqja dorë nga Ja, pjesa edukuese, pjesa e shkollës, pjesa e, më të thë, blica libra aty robi. A diçka. Jepi një shans. Prfshi në një kurs, në një kamp, në një gjë, merre çoha di ku. Ose këto vetëm ushtarnë, ushtria ka të shpenzueshme, s'është folur më shumë ushtarnë. Më, më mirë avim të havim ca tip kurse profesionale, them unë. Do ishte shumë mirë me kurse profesionale, pse no. mos bëjë kamarier për shkakun? Se jo. Kamaria nasi nga Vlora kush i do kamarina pas nerin. Jo kamarier, s'është blonjot. Po të mund të ishte të të bërë diska, do me kam fjarën për këta po të një? Po një saldator i mirë mund të ishte Se jo Rra, bz, bz, bz. E shkrepa të të shkreten, por bënde lek pa, pa. Dërton, një shkatron Me qita të propozimi është do me thonin që t'i vesh i mushtar Tu marim nga një vit jetë, e sepse kjo do t'jetë për qitë, nuk do t'jetë vetëm për Ta që janë dhe nga dhe Selenica Apo nga fshatrët këtolet për gjithë të rinjtë, edhe ai që ka, edhe ai që ka fund të rregull, edhe ai që do të vazhdojë shkollën e lartë, edhe ai që do të u thojë ashtetit. Edhe ai që ka zonë të dashur. Po, është drejt. Pas dhe pastaj do të mendoj që të kthejmë në zborin. Zbori do kthehet patjetër sepse ato shkojnë bashkë an si burrë dhe gruaja, mishi dhe thuaja apo. Po kush shkonin dha me barburë gruanë? Nuk e diu, nuk nuk e di se sa jeni ju e propër uh, shërbimin e detyruar ushtarak, por unë mbaj mend unkam shkuar atje te rravitrisit që Veqo, regjistrimi në fillim. Ne thamë se hëngrim, ishin oh. oh, okay. po ishin brezi i fundit që sa kapi, domethënë. Po mbajnë më makse edhe tmerrë që kanë hequr njerëz oh. që kanë qenë 3 vjet ushtria e të tjerë të tjerë. Që sjë, nëse ëh, uh, nëse jeni pro shërbimit detyruar ushtarak, mund të lini një koment mun mun mun mun mun aty, oh. mund të jetë një gjë, mund të jetë një gjë. Mund të jetë që djalë yt alt ti një ditë do të vihet ushtarak. Pa. Ti mund ta duash pacifist, apo ti nuk s'e di çfarë, po Por... Jo zotri. So ushtrinë detyro. Ta marrën, po. Kjo është pushtka ime. Po ka patur edhe njëkushëm. E e parë full metal jacket apo jo? Po, po. Ashtu. Çka ka patur Lala? Jo, pnuk, a kam fjalën tjel mund ta shmangë ushtrinë me shkolë të lartë po? nuk po. kave. Shkolë të lartë, po. Po tani jo. Tani ushtrinë, tash të zi mund ta bësh shkolën e lartë. Atëherë jo, ishte au njëra në tjetrën kam përsëriën unë. Ë, se ti? Tashi është bëj këtë një herë, pastaj shkon në shkollë. I do not look down on niggers, kites, waps or greazers Here you are all, all equally worthless And my orders are to weed out all non-hackers Who do not pack the gear to serve in my life Here me, it's understanding that si Sir, yes sir Bullshit, I can't hear you Hej, mos u shqyrëm, gjithsesi duhet të kemi tani një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare në anën tjetër të cilës ka muzikë. Po, po. po. Muzik. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yes sir. Hello, Hello. Si jeni ah, Si jemi Si në dijeni Kam anagramën wow. Super Kam anagramën zonja dhe zotrin Ta hedhin pra Ta hedhin maltin yeah. Anagrama Në klubin e mëgjesi Mërë mëgjesi ju që jeni në plajsh Pamera ka thënë nda edhe sot ka pak shi paradite. Sa për të ofreskuar çfarë ke në mendje. Dhe pas shtaj do të keni diell, kështu që mos çani Kok. kokën. Kokën. Fare, Tirana nuk flas për Fare. Ti flet vetëm për Tiranën, për atë që do bëjmë plazhin në Tiranë para. Po sigurisht. Atë deri liqeni. Pi për Shumatia. Pi për. Pi për. Ah, shuma Tia. Tia. Pepër Shumatia Pepër Shumatia do të shkon edhe më shumë P E P R, -r pra pepër Shuma pra shuma ëh mm -hmm. tia dhe tia Pepër Shumatia është anagramë për ditën në e sotme nëse i rivendosni këto gjerma në mënyrë tjetër do të formoni një fjalë Cilën duham që të najdergoni mbrapsh këtu në klubin e mëgjesit Në 0-6-27-12-2 Dhe do të fitoni një kontrol të plot një eksorën nga spitalia Masha Allah është Dhurata Dhurata Masha Allah E kështu Pje për shumë tija Shë është e letë Jo, shumë dhe vështirë të dështë Êshtë aqë vështirë sa që mund të Æshtë keni nevojë për një kontrol gjatë. miksor nësë oh. e gjeni Mbraba Shë pak e gjatë i lodhë për të shqyra Shë pak e gjatë po Shë pak e gjatë po Shë pak e gjatë po Shë sa i gjatë është ajo? Një të 10? Shë më jo, një, ishtë, këto, këto, më një të 10? Shë e shë një quni, një një një një një një një një një një një një n Qa i bërë? Që kështë arë për nusë, pra, ta konë njërën Bukoroshe ah, këtu në Tiranë edhe E ishe ish, skeç kështë uh -huh. Nërko më mërë të babën, më të nështë Fëllë i nusët! Njëma, <laughs> <laughs> ja me, <laughs> A jo të që nësë më dhej i kafe <laughs> Të jakon më të kafe <laughs> Hajdi tha se do t, ty, ty onas, të fëtë Ty është me të fëtë onështë Ndzeka kështë të dhejtë Për në Angli Në duke si ishte nga Anglija Shëtë <laughs> You speak English të dhesej? Në të të dvjetrit e, Jo, ishte i qëmë njëri Jo, dvjetrit ideja që kanë bajt heret në ngëri Po, po, po <laughs> Kosovar fare Kështu shkoshin viti si Kosovar E shtetë e pese gjasht minuta, mishdashur Së shfa jën? Ko adani për... Uh... Publicitet Publicitet, po Po të gjohë, është... Uh... Snook Ja, Snook Sa i rreqë është më mla, ej Je pe i plejë, mu s'do gjohë malti Një, dhe kohë <laughs> Reklam Reklam <laughs> Lash out. out Out Out Lash out është me lesh Zorin zotrin Leshing lesh. out Në anglisht është kur Bajt leshi vud Do më të mësakum toj urn Shur. Si shpo thosha me përkëtime Ndje mi shumë keq Oke okay, uh, Mim që jëzi është ora e dyt Duhet da themin dhe këta Ora e dyt e transmitim përsot 7 e 5 uh, Bajti 5 e 6 7 e 6 Në këtë momente Më mm. pani 8 e 6 Ta hek <laughs> Se kemi uh, se kemi herën këtu që të na ndihmoni ta thotë se që ajo rrumbullakja është teta, është shtata kështu. Po lëre herën. Si shumë, kos. Ëm, um, okay. Po flisim pak ndërkohë që ishim uh, out, duke dëgjuar këngën Les Out. Për semaforin te presidenca. Tek presidenca zona e zotrin. Semaforin tek presidenca tani ndalni gjithçka që Problem. Jeni duke bërë atë dëgjoni pak se shumë e rëndësishme. Parës e të vazhdoj, duhet të kujtoj se anagrama për sotë është Pje për shumatia Pje për shumatia Semaforit e këpredi E, ju të dy, e, mund të ashu? Emi një moment, se emi live Pas taj e, Kanë përgabim praj shë nuk po këthejmi do të majtas Nuk po këthejmi do të majtas Edhe hama të rrethin anden nga universiteti Tjere, tjere, tjere Kapim Tani idea është shë kuria një sekundë Një sekundë Ese unë i bje shkur tjetë Kur je tek uh, libri universitari dhe je duke shkuar pra drejt bulevardit. Nga libri universitari duhet të shkuar Bulevardi. drejt bulevardit në rrugën Abdyl Frashëri. Kësemaforin për ball. Dhe mund të ecësh ose drejt për te Vetingu ose Aba Center dhe ish stadiumi Qemal Stafa tani një kull shumë i lartë. Ose mund të Po më duket nuk mund të kthesh majtas. Pyetja është pse nuk mund të kthesh majtas në bulevard. Kjo është. Sepse kanë dalë dy policë që të krefin, thotë oltë. Kanë krefin, kanë një javë që po krefin. Njëri është berber, -ber, jo vetëm të kre. Por, por edhe të rruan. Jam gruaj tha këdo të të rruajmë tha prap. Tjetri i bën foton. Po. Pa. Për këtësen majtas, pyetja ime është pse nuk mund të kthesh majtas në bulevard. Kjo, Kjo është sështu... çudi. Sepse në çdo kryqzim ti ke mundsinë që të kthesh majtas. Onzet di aftas, ose, ose tetesh drejt. Edhe pa pse ja në punëtet. Po, përveç asaj, po po them, e zëm se Edhira ma është në një autokolon, kalon tek librun universitari. Shikon shtrëmër këtej nga presidenca Ilir Metas që kanë kraht diatas atë moment është në rrugën Abdyl Frashi. Ka përballë tani bulevardin dhe mund të shkojosem kryeministri duke u kthyer Majtas ose në kryeministri duke u kthyer diatas, dot policia. Po. Shkojnë në sheshin Nën Teresa. Të Dbën një rreth rrotullim rreth sheshit në Tereza. Posin, të vi pra po, të ndaloj sërish në semaforin, semaforin e bulevardit atje. Dy semaforë. Pastaj të ndaloj në semaforin tjetër që pasa një sekondë apo mund të hyj që and janë bulevard. Pra. Mos ka gisht net. Ose mund të kthehet majtas. Uh, Rama që aty të shkojnë punë. Jam i sigurt që nuk, Po nuk. Po kishte çuna me mend të të feshin majtas. Çebi më në shkurt. Po s'e zgjodali. S'e dallën te kryeministra. S'e bota lah. Lirë, po pyetim është pse do të thënë ka një rregull duhet të kesh një ekspert që na thotë ne sepse kur je në rrugën Abdyl Frashi tek semafori mund të kthehesh vetëm djathtas ose të ecësh drejt. Është një tabelë atje që ta detyron këtë gjë. Të, të djathtas ose drejt. Po. Po pyetim është pse ndërkohë që gjithë trafiku tjetër ka ndaluar, je vetëm ti duke lëvizur, çka mund të ecin drejt? Sa mund të cin majtas, sa mund të cin jashtë, secili në rrugëve të tij. Edhe spengon askënd. Pa ardhur për dallën për Tiranë, domethënë, no. pyetja ime është pse ndalohet kthesa majtas? Në këtë, se diku tjetër për shembull lejohet. Jo, te ky kryqëzim për shembull, unë mendoj që është ndaluar kot, se nuk përball. Sepse lëviz se për vetëm pra, ti. A? Se përball nuk të vjen asnjë makinë. Nuk ka, sepse është pra. me një drejtim ajo përballë, është vetëm drejtimi nga aty po shkon, nuk mund të vinë përballë. Nuk ka njerëz që vinë përballë. Dhe për sa kohë nuk të vinë përballë, ti mund të shkosh? Nuk ka shkëmbim me dikë përballë teje. Asku ju po lëviz në bulevard përveç Teje, e i vetmi tim në rrugën e Ndyl Frashi, ne të duhet të shkosh rrotull Sheshi Dëndreza. A të vizdhën njëherë mbrapsht ashtu? Sikuri autobusi linjës që ka një stacion atje. Edhe ti mbas ato autobusi do do bësh te stacioni, një lloj sikur ke pasager. Edhe këthe the semaforin këtu pas e ke. Është kyti për, është për trafikun. Kjo ishte para. Gjatë gjatë fundjavës po shikoja, kishte dalë Zoti mitat Ola. Kam përgjigjen është njëri nga drejtuesit e policisë rrugore. Ëh. Uh, edhe goxha burr me sa me sa dukej. Me sa mbaj mend kur e kam takuar një herë, por ai u ka kujtuar drejtueseve femra. Aha. Uh -huh. Femra njësojësisht përdoret edhe për qend dinozaurët femra apo të gjitha femrat. Mund të ishte drejtuesi i gratë. Po, shmo, siç është. Do na kisë. Nëse mund tjena, të jeni aty tek meshkujt e femrë akoma e kanë kështu. E kam gjë logjikë pra. pra, është mm. kush femër biologjikisht. Ëm um, duhet të kenë kujdes me takat. Po, Ta. kenë kujdes me takat sepse të mos pinë cigare oh. në makinë është gjithashtu një këshillë e policisë, jo sepse të bën dëm për shëndetin, por sepse të zëduar. Duke qenë grua i... ose më saktë femër, ëhm mm uh, Nuk ka zonjë tash edhe të pijë cigare, edhe të japësh makinës. Si edhe, <laughs> edhe të fushosh edhe të dorë. Edhe mësh taka, po. Si bëndot e vërtetësh? Dhe të lidhin qenë, domethënë Sepse po, të lidhin qenë. Se çfarë problemi kanë? Qenit pengon pasyrën pra? Aja, sepse kanë qenë për makinën, qenë të vëgjël. Çka se thotë, kishë bulesoj taniish nga deklarata e policisë. Thotë nisur nga analiza e aksidenteve të muajit korrik dhe muajit gusht e në vim. Ka një numër të evidentuar drejtues e mjeti femra Që janë përfëshirë në akcidente rrugore me pasoj Ndërko, dua të theksoj edhe të dhënën tjetër Që vetëm javën e fundit janë të drejtues e mjeti të konstatuara në gjendit të deur Wow të cilat, Për të, Bravo, të cilat goza. ka këluar gjendit penel Ndërko ishën edhe 220 meshkuj oh, wow. Të deur, po ishën Femrat, 8 gra Me këtoj kim po. Sa më si përkonstatojmë të, të rritet kujtesi nga kjo kategori Drejtues i shmjeti Gjatë drejtimit të mjetit për të evituar shkënin dhe për të parandaluar në maksimum aksidentet që pasoj jetën e tyre dhe të shtetëve të, të tjerë, pra përemra mos vrisin veten e të tjerëve. Mm -hmm. Drejtimi mjeteve nga kjo kategori drejtuesish. Po po. Me kapus të papërshtatshme, mos përdorimi mundësisht edhe i duhanit gjatë drejtimit të mjetit, mos mbajtja kafshëve srbianë në kabinat e të automjetuarëve të tyre, pa injiguruar, do të lehtësonte të... o zot sa shumë kthejë thoshë i un manovrueshmërinë <gjë> më të mirë gjatë drejtimit të mjeteve dhe do të evidentonte përfshirjen në aksidente. Tani ë ka qartë se një, një mashkull që vesh taka dhe pic cigare i jep më mirë makinën se sa një femër. U them që nëse ka hapet një mashkull me taka, po, duke pirë cigare si femër, mm. ai po që ka dhe një qen femrash në makinë, ai po, ai mund të, të ai mund të, të po jo më bën përshtypje sepse është është domosdoshmën ka ndalë po të flonë për gratë sepse po pra që deri tani s'kan folur. Këto media disa nab. disa aksidente këtë javë dhe po jam i sigurt, nuk i kam parë numrat, po jam i sigurt po të marrësh totalin e gjithë aksidenteve, shkeljeve të shpejtësisë dhe edhe çfarë mundin këto. Ky ka qenë puna burrave. Mendoj që burrat mm -hmm, janë janë bizotaraj. totalisht më zotrus. Right. Edhe nga vetë natyra burrat janë më riskozë në më më të rrezikshëm mm në -hmm. timon. Kjo është kjo statistikë që nuk ekziston. Megjithatë më mjafton që gratë të, të, po. Por një femër është e rrezikshme kur është i si burr në timon. <gjë> me thë, me thën të thënë, me thënë të drejtën ne kemi kërkuar barazi. Drejtueset <gjë> femra, po, por për shkak të kësaj. Kemi kërkuar barazi. Ne ke edhe... po, kemi kërkuar, po kushta jemi. Kemi kërkuar. Kemi kërkuar që të jave makinën poshtë si ju, të pim cigare poshtë si ju, të pim poshtë si ju, kështu që. Shë... Po nuk thon këtu për shkakun që ndalohen burrat me tatuazhe. Ata janë më të usazhëm pashtyr. E kur është këta me mjekra. A jo jo jo, janë jo, jo. janë jan, grat, gratë fizigare, gratë me çend makinën me taka. Po. No. Nuk zot për shumë ndalohen burrat që ku diun, ai kanë parë një herë ai mund të ketë kështu drasa 4x4, e kupton? Qi ka nxirë nga nga dritarja e makinës atje. <laughs> Te vjet drasa kështu, po, po. <laughs> puntor. <laughs> puntor, hyp kështu divanin sipër ve autor, nuk e ha, nuk ndalo. No, jo jo jo. Ai po tani. Nëse. Me ne. Shikojdes drejtues, kjo kategori pra, me ju si kategori. Me ne kan, po. Kujdes veëmra bëni të fortë. Është Mosti u zëpia çokoladë fare. Dhe e fundit fare që kanë. Ne kanë edhe si pyetje. Ja. Se gjithmonë po shpresojmë që ekspertët do na përgjigjet në, në 0692070222. Ose mund të marrim policin live këtu, marrim policin Pse dhe të, të, të pyesim. Ja? A, ka do. një link në të cilën mënyrë dhe provojmë si na si na përgjigjen. Shikojmë. Çfarë është numra? Ne provojmë edhe në studio. Jo më joi, marrim telefon. Telefonin marr. Nëse duan të na vinë këtu e kishin. Pas reklamave. Pas reklamave i marrim telefonat. Do mundohem. Se kemi vetëm reklama. Ëh. Jo po thosh se kthe qen. Se dia do të plaç politisë, se kemi reklam. Se mos kur vjen nga jashtë, kur vjen se në Greqi, nis limitet e shpejtësisë janë shumë më të larta. Po. Po dhe rrugët janë ndryshë Po sigurisht, se përstanit Jo, tabela është në vërstit rrugë, zonë tënë Po, edhe kërshkon, ka një 130, ka një 120, shpeciale juaj Kurse këtutek, ne është 6 jetë, 8 jetë në ca vënde 9 jetë, maksimum Jo, jo, në rrugën nga Kapështica, dhe në tjera, nuk ka 9 jetë, asë një 50, 6 jetë Në një vëndë, po gradetë pasht tabelë, provizore ishte, në të temë Test 10 10 10 Ne jam shumë falundur që nuk ndalova dot se isha me 20. Edhe nuk ndalova dot që ti bëje një foto. 10. Po si po pyet s'veten tash, kush ai palaço që vjen tambelin që thot 10 km/h? Mos si si mund të ecim mjetin me 10 km/h? Mos po punon. Do ta cicish zandezesh. Ë? 10. Jo më jo, më të shtyr. Jam, jo, jam jo, fikse fik, nuk e ndej sfar. Elër fikur. Edhe të shtun një njërin brapa. <laughs> Me betohen, wow. e Bruno Gnovecter. Të betohem, 10 km/h. Wow. A mos sa dohet gabim kush? Jo mos është gabim, tash gabim. Mos kanë qenë duke kuruar. Dakor, prandaj po them se mendoj se është gabim në precizësi. Kemi pasfaqur në mënyrë që është 86 km/h për femrat në tabelën që ti jep të kujdes. Po mos e di atë tim, nuk më duhen 6 orë, ke parasysh? Goca bën të kap librazhdi. Një miku i më thotë që nëse femrat janë mirë me indietron, atëherë atë janë shoferat zonja. Ai, jo kujto që ka kompletn kontekst ti që kam shtygunë. Jo, jo, më thosë din mirë ndjetrën e makinës. Ne duhet të flasim gjatë kohës që jave në ndjetrën së thaj. Ëh, po ja, jam i sigurt. <laughs> Këna spak është 8:17. Qëpe. Don't know what's happening. I think it ain't what I'm about. So we've been a week. And I'm parked down side of a Just let me in and let me out cuz it's about to go down Woo. I'm not thinking straight Just stutter and slur my speech to be your slave You got me like a doll on a leash I ain't too scared to beg Every body makes me wanna be me And I'm down on my knees to get all my mind. Let's go for a shopping trip Or maybe I could try to reject and I won't give a shit Cause your loving is the best If I just make it bad This is your rule Take out all my money, baby Pem pem pem pem pem pem. Ora, është 8:24 minuta zonë e zorit. Mirëmëngjes ç'të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në programin Klubi, mëngjeset quhet. Me Oltën. Mirëmëngjes. Mjë me Altinin dhe Lorenz. Mirëmëngjes. Mjë dhe mua sigurisht jemi ç'të gjithu. A kemi një fitues për anagramën? Ëh, uh, tani për anagramën, më thon pjestueshmëria. Pastaj më thon për pjestueshmëria. Mia. Dhe pas taj më thonë, pa pa i tu e shmëri. Pa pa i tu e shmëri, është të fjalla e saktë. Pa A në fundë. Pa Pada. pa i tu e shmëri. Êshtë Ervaldo fitues, 551 e baronur, kito në kontrole ishtë të profesor. Ishte pjydja, po pohim. Më dukësikrëta e më kërtaj, është Ervaldo fitues? Êshtë Ervaldo fitues. Evaldo. Ervaldo. Ervaldo. Ervaldo. Qa remrë është po të qemë, shumë të rinjë dhe të përsosur. Potonis. Si ishtë a i emrë që t'i g Elvis Elvisel Elvisel Elvisel jo Elvisel no Kuaj do të jom. Ta fjet të gjithë. A më një nga fituesit tan. ë. S'ka hiç saj. Elvisel Vinis. Elvis Elvisel Vinis. Elvis Vinis. Elvis Vinis. Shumë. Ja nëmra i lir këta. Ja nëmra. Sa duket? Se është altinën shumë i lirë orti në E shtrejnë të sikur Altin dhe Olta është Emra në shumë historik Abo blendi Për atë pun Edhe ne këshu i kemi Në për pacjeta cigare është ne i kanë gjithu Da e që të bunim i pjyte nga actualiteti Olta Shumë mirë dë bësh Dhe të japim edhe Zonja e zotrinë të japim dhe Një qef bilet është për në Cineplex Në cifë bilet është për në Cineplex Se si thua. Një urtë? Një çift. Një çift vilendarsh për në Cineplex. në Cineplex. Për një çift të dashuruar pas kinemas. Kinema më e mirë në Shqipëri më i dashur, Cineplexit Premten filmi është The Equalizer 2. Me Denzel Washingtonin premi. që fillon sonte. Premier në Cineplex. Atëre. në sëndivi një grua muslimane e cila refuzoi këtë gjë në vendin e punës ka fituar në gjyq rasti i saj kundër diskriminues ose kundër diskriminimit refuzoi këtë gjë çfarë refuzoi kjo grua Në vendin e punës Që e qoj që është tjenë për në gjysh kundra punë dënsit Dhe ajo, si shpomsojmë, ka fituar 0-69-20-70-222 Ma shkruani për këto është në lajmet A e që do të vi pari me përgjigjen e sakt Do të fitoj Në këtë mënyrë pasaj kemi edhe Përse të flasim kur të japim edhe fituesin Do të gjem nga Arctic Bankistani Why do you only call when you are high? Ësht titulli i kësaj kënge? Super. Take this tat. The mirror sees me. A 3 in the morning and I'm trying to change your mind left you months of loneliness cause a little On the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Wow! Uksiem sërish të 8:36 minuta në këtë momente. Zonja dhe zotrin. Mirëmëngjes juve. Hello, hi. Kam një përgjigje të saktë dhe një fitues lidhur me sapëda pak më herët po quhet Majlinda dhe më ka thën refuzimi i dhënjes së dorës. Refuzimi dorë. i dhënjes së dorës është përgjigja e saktë lumt Majlinda. 40 e baro numri fiton dy bileta për në sinema Plex. Okej, okay, shumë mirë, filmi është me Denzel Washington. Sonte premier Equalizer 2. I pari film që Denzel i bën i cili është vazhdimi i një filmi të mëparshëm. Nuk e ka zakon kështu ta bëj këtë gjë, por e ka bër për këtë film. Kështu që sonte mund ta shikojmë miqtashu në sinema Plex, ne kemi bileta për nesër mbrëmë. Equalizer 200 uh, Historia është një 24 vjetësari E cina ka qënë duke Dhe një intervist për të marrë në pun Si për këthyese Në Uppsala Të Suetis Dhe ka qënë duke e, e keni parasysh Në shumë nga këto revistat për shumë Që japim këshila për punën Në tjere, tjere tjere të regojnë se sigur Ti shkonë për një intervist punë Shërëndësishme që të bësh një figur të mirë Dhe sepse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 Repulsive është si si veprimt, japin ta lënë dorën këtu pa t'ngordë. Aita. Po. Shtrangoja dorën. Eta ata që tash shtrangoin tepër, bëjnë gabim për shkakun se janë këta darat që shikojnë këtu si kanë vemas. Me mendos me më thanë. Po, ata shtrangoin shumë se sa ta hapen atë peltën. Po, peltja po. Ska një dorë për pa zot një mes. Një mes më është të hapësh, të hapësh shik fuqish. Të hapësh në vëmendje momentit. Në vëmendje momentit. Ai kupton që neyse. Mhm. Qështë që i kjozotria që për e mërë të një intervjistë kësë 24 vjeqaren, mëslimane, i zgjadorë nësa një moment, për i dhënësien i mirë, mirë së erdhë, si që e kanë në suetë di, po kjo nuk ja jep dorën. Se është... pëse e ka përfej që të mos ja japë. Mm -hmm. Dhe këti imbetet hatri, dhe intervjista nuk zgjatë shumë, si që të regohet, dhe ajo sigurisht që nuk meret në punë. Naturishtë, normal. A i uh, u ofendua Zotria intervjistues O, oh, okej, okay. dakord Qësë pa e përëm Qa? Për e ka përë shkurt Dhe e ka përëzën pastaj Kjo, ose më sakt Avokati popullit Atje E ka quar qërështë në gjyqë Se pëse e ka i quar e tur që Thotë si pas artikullit Numër nënd Apo neni numër nënd Të konventës e Europiane Për të drejtate njëri jutë E drejta e saj për fe edhe për besim është mbi të drejtën apo traditën suedeze të dhënies së dorës në hyrje apo në dalje të takimeve. Sepse feja myslimane shpigon avokati i popullit në Suedi atje, e ndalon një grua që t'i jap dorë, që t'i jap dorën një mashkull që nuk është i afërt i saj. Dhe mënyra se si ajo përshëndetesh duke vënë dorën në zemër apo në krahror. Mm -hmm. Okë. Okay. Ne e bën ashtu. Përshëndetim paf. Siç neve kur na kanë dhënë cigaren. Mhm. Mm ehm. Um, nuk e di tash domethënë. Dhe dhe firma ha, është detyruar, çka humbur jo, por ka zhvendosur pra në gjykatë. Okay. Po, po. Firma detyrohet mm, të sa paguajë paguaj, zonën. Mm. Sigur ajo. 3829 euro. Ajo s'ka punuar asnjë ditë për këtë. Ka shkuar për një intervistë punë, që nuk e ka marr, lekët ja mori. Por ka marr 3829 euro për kompensim sepse sepse ë uh, sepse prospekti i saj i punësimit u ndërpre për shkak se ajo po ushtronte besimin e saj. Që dhe dhe nuk mund t'ja presësh hakun e punës për shkak se ajo është një besim i që ka ca rregulla që janë si tu thua ndryshe nga norma nga pala tjetër. Po Bravo gjukatës ja. E që dishe me shë me thëmë drenën Që <laughs> shë me të që dishe Ok, po E që shë e shë firma nga anë Në saj thot për ne nuk mund të kemi këtë Sëpse kemi Se ne japim dohë Nuk është të gjithë një sojdo më thëmë Nuk është se kemi Nuk është të dhja unë thot firma të një shë Nuk është të dhja Nuk e ditë Po nuk kam tendencë ai outdoor rob. Gjaton edhe nëse dikush do ma jepte dorën, do ofendohesh. Po, zon vinë mirë. Normal. Kur s'japin dorën, është se si të duket kështu, se është si sikur ka diçka me ty pra. Imagjinom është një festë e ka kështu që e ka për mirë që të përshtyn thunën. O baba. A e të përshtyn thunën, ti thua what? Nuk ka. Po jo, po e kanë në drejtën e besimit ajo është. Është gjë e mirë madje, ti do ta falenderohesh atë. Ose për në të ryshe, për guaj gjopë <laughs> Nuk e ti, nuk e ti Te edhe 21 minuta Në klubin e mi dhe thonë disa Aja, unë asë e ofendoj, asë ishte agresive Ndaj ti, ti eshte Ti eshte nuk i da dorë, nuk është se ju hollë dhe mbyti Apo e përshtu, për te Po prapë se prapë e që disë me mbede Aja sa të darin në lajme Chris Stapleton Justin Timberlake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 Vuani nga urthi dhe djegje e stomakut të shkaktuar anga shtetxania, stresi, ushqimi pashëndechëm apo alkoli? Gastren dhe gastren duo. Nje këtë rekomandojnë gastren dhe gastren duo. Gastren duo ndalon shpejt djegje të stomakut dhe urthin. Në vetëm 3 minuta, alginati formon barierë në stomak dhe ju qëtësohen nga urthi dhe refluksi. Gastren dhe gastren duo shuen shpejt dhe për një kohë të gjatë djegje në stomakut. Nga Farm Active, gastren duo më shpëtojë. Jeni duke kërkuar shkollën ideale për fëmijën të uaj? Donit janë dryshoni jetën ati? Vërshdojnë registrimet për vitin akademik 2018-2019 në shkollën nëndveçare New York Basic Education në nënkujdesin e University of New York, Tirana. Myrpresin fëmijë të moshave 5-5 të mbëdjet vjeç. Ofrojnë një shansin fëmijës të uaj të studiojnë në një nga zonat më piktoreske të qytetit të tiranës. Staffi pedagogik është i kualifikuar me standarda amerikane në mësimdhënie. Bëhuni pjesë e familjes së New York Basic Education. Ne edukojm dashurinë për dijen. On the center of Toronto to listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 është 8:47 minuta në këtë moment e ju jeni me klubin e mëngjesit. Mëngjesi, sa shpejt po kalon koha. A vërtet e ke? Mhm. Ju faleminderit edhe për marrësi mm -hmm. mm -hmm. si kompliment. Sigurisht. Do i censur të re mos kishim sot. Censur të re sot kemi. E ka Altini, më sa kuptoj, po para vetëm një moment përpara. Hm. Mm. Sond Altin. Kjo artiste, po, e njohur, ka ditëlindjen. Oh, po jo e njohur. Po super e njohur. Po super e njohur. Shpar, super. Nuk bëj të them se sa vjeç mbush sepse pastaj do ta jap. M'u kupton? Po mos e jap moshën edhe nuk dua që ta jap. Kështu që është pyetje për ju zonja zotrin, kush feston ditëlindjen sot? Dhe e ka përjetor. Mm. -hmm. Gjithashtu, një artiste shumë, shumë e njohur. Tanë censura në klubin e mëngjesit. Në vend që të përshkojë një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme, topi ashtu si do të marr çdo rrugë të mundshme. Si the? <laughs> topi ashtu si Pipi. Topi ashtu si Pipi. Mm. Do marr çdo rrugë të mundshme. Oh. Ëjeta Ta... më. Da të, të gjemë dhe një. Në vend që të, të përshkoj një rukë të vetëme dhe të përsektuashme, topi është usit do të marrë gjithdo rukë të mundshme. Aha. Se besoj të kesh jetur, ja. Uj! Ja. ja. Se pas kam gjithë. Se thashtë se nërështë asë si uj, e ke parësysh uj... Po japim mindim që është nëmër shumës. Dhe ishtë në këtë rast ujrat. Ua va, ashti. Wow. Dievas Lara Croft. Si u ndje? Si aksion. Eh sigurisht ja aksion. M'pëlqeu, më thënë, m'pëlqeu. Filmi ishte okay. Është është okay. Fantazi, aventur. Luan kjo Alicia Vikander. Roli i kësaj është shumë energjike. Shumë fuqishme. Shumë energjike. Shumë shumë e mirë. Shumë një <coughs> njerdhësh e njër, Ashtë mirë. Është si karamel. Nëse do ta përshkruanim kështu si shije, do më thonë, nuk e di, karamel. Edhe nga ngjyra pak, se ka kishte një ten të bukur. Ën xhir, domethënë. Por sepse kjo vjen në vend të Angelina Jolie-n e tha, Nat Rol, po. Nësjë edhe dhe njëherë Lara Lara Croftin Do të këtë një vazhdimë Sa këptohen nga fundi asaj Ishtë një film okej okay, po themi Nuk është në një në këshull Si shprisja Me ato Pak si Indiana Jones Pak si ashtu Me ato tempuit është një është një Majqistare Apo nezë në një ishull Që, që Baba i ka... andekte Së po jo fusë më në ata Trip që në ja. E pashtë bashë me Në orën 10 dhe më thaham, "Oke, as, po siç e na injo." I thashon, "Siç e na injo, thashëm, po kjo goza ishte shumë e mirë." E, atë. Ajo më tha, "Mua, mua prej, prej asaj se pëlqeu," thashë, "Ajo sigurisht." <guits> me vakt. E i thash, i thash, "Je shumë gabim, je shumë goce mirë." Alitëve kanë shumë goce mirë. Familje e mirë. Jo, realisht është. Aty gabove pra. Qi thesh goce mirë. Nuk duhet të, nuk duhet të ishe shprehur. Unmi. Po, ti ti përkush. Po, të shto, të taj gjejë atë nga unë, aman. Nuk i kemi këshuneve, se është shumë praktike në nësejme. E di që s'ka asin shansë në bëgë. S'ka rëzikë, normal. Ja, që ato bëtë e që gojë prabë, Lara Croft. Ta Edhe njerë, dyërë, treërë, sa mundash. Maximumit. Etjerë, etjerë. Por, uh, këtë të premë të, Në ndosht e që sot përmendoj, ka marrë malë dhe përshkuar në kinema. Se përbët sa kodash, jo me pushimet jo ndërjo, këtej, në plaje, sigurisht në Shqipëri, nuk ka kur, kinema. Përbate në një shku ma party po, po kinema. Një shku ma party po, lale, në në në shumë përgjë, në në shumë përgjë, në në shumë përgjë, në në në shumë përgjë, në në në në në në në në në në në në në në në në në n Eh, uh, kushtu. Po mendoj që të shkoj për, uh, po mendoj që të shkoj për equalizer. Shkoj, e ke që sonte. Premërin, po. Shkoj, të shkoj Denzel Washingtonin. Kur ti hey, <laughs> <laughs> <Peace. laughs> wash. do ai, ah, anë la. Ti nos. Peace. E dosh. Ky ishte zgënjim. Do ta bëjmë një pyetje nga aktualiteti, domethënë i kemi dhënë të gjitha, po? Mhm. Mm mhm. <laughs> Për po jo, për s'kemi dhe në koma... Për s'ku shka ditë lindja. Oke, lërë e pra. Po bracing, mirë jemi, mirë jemi. Atëre nga vërë një kënë nga tim, edhe nga qo drejtë drejt lajmeve të orës nëndë, me muzikë. Kënë, publicitet, qan... pas të po. lajme. <laughs> o, oh, shë vici, po? Vici, vici, vici. Oh, vici Martinez, vishdashur, tani, në klumën e mëgjesit. Më mjeshtres që juvem, ju se keni ardhur në klubin e mjeshtrit. Më mjeshtres. Ishte Zoti Leni që sapo qendoi. Zoti Leni Krevic, zonja dhe zotrinj. Shoku Leni apo Si doash ti. Edhe shoku mundi të thosht. Shoku Lenka. Po. Ishte edhe shoku Leni. Tani, si quhet kjo kënga? Low. Low. Shoku. Tam dam, tem dim do. Tem dim dam dim dam. Ë bukur. Këmi një censurmisht dashur e cila ka të bën me një top. Topi i cili shkon në drejtime të paditura. të panjohura. Ashtu si diçka tjetër. Para ti apo diçka në shumës si Altini tha. Mund ta gjem pak? Mhm. Në vend që të përshkojë një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme. Topi ashtu si do të marr çdo rrugë të mundshme. Ashtu si çfarë topi do të marr çdo rrugë të mundshme. Trajektoret. Jo. Si raketë. Ja, Cezarat. Si no. Tompi ashtu Cezarat. Si hmm. Ëh. Vështir ësht. Është vështirë. Është pak e vështirë, po. Është në numerin shumë të si the. Mm -hmm. Ëh. Cezarat është. Ashtu si Zarat, si Zarat tomi vërtet. Po, për të. Të. Pra me logjikën e Zarave mund të e çuditshme, s'e kishim thënë një herë që ta rekomandonim që të vazhdojnë njerëzit me logjikën e Zarave, mirë tash, na atë ndiqni. Shumë. E pasë ndryshe, <laughs> i pasë ndryshe. Pashë më dohet të gjemi një, një model pozitiv. Po sot, fakte të regojnë ndryshe. Le të bëjemi praktikë, ndisht një më lëqikën e zara dhe. <laughs> gjemi dhe një. Në vend që të përshkoj një rukë të vetme dhe të përcaktuashme, topi ështu si të përshkoj do të marrë gjdo rukë të mundshme. ështu si që farë, pra. 0, 69, 20, 70, 22 0, 69, 20, 70, 22 Më dana Ka ditlindje Ka ditlindje Fix. Më dana 6, 10 <coughs> 9, 4, 3, më rënëmër Kledit Fiton 2 bileta për në Cineplex 9, 4, 3, Kledi ka uruar situasht ditlindjen Shoshes Dona Mama Donës Që sot mbush 60 vjetës Histori ka përë është përtet Si një përmendore është mm -hmm. E muzikës pop e njërë Si mbretërësha e popit Tashim nëna mbretërësha e popit Paka shumë Zonja Madonna Ska dalë më zdimë që formë është Se gena t'i gjumë oh, Si që da t'i gjumë Nuk është gjejlo, më po themim, por ka bëjo ato të vetë Ska qënë në njërë të... Oke okay. Ska pasur në njërë ato asetet, po themim, të gjejlos Madonna Po, bravo i shoft Vajza italiane e cila shkel të regullat I thoshtë se babit mos nga predikosh shumë Babi E tjerë, e tjerë, e tjerë Sot është gjashtë uh, të djetë vjetë, zonja në zotri Bravo i shoftë okay. ja pra Në të jaurojmë, Martin? Të jaurojmë Okej Jaku e geni pra, mishdashur, në gjashtë të djetë vjetë Këti që ka që pëllohet e të <laughs> <Khamadona një replik. laughs> të të Kam më dona një replikë Së ke një këngë të më dona së ti Po, kam, ja, gadisht Ok, tash më zë lojë të jo. preferuar. Jo më sot. Skan të preferuar. Dua të gjitha njësoj. Na dom. "Day another day", s'ka. Nëntë të 12 minuta, edhe 100. Si. Taratatarararam. Oh, si keni qenë një herë? Uh, Mirë shoq. Ë, gzuar ditëlindjen zonjës Madonna, siç e thonim. Edhe 190. Pak më herët një karriere jashtëzakonshme që zgjat, e mund ta dĳojmë në femra. Me dekadat jath... e dekada. Çfarë? Like a virgin që Like a virgin në fund. Like a virgin është në fillim që Jo, ta në bëndim në fundë me leka... Oke, okay, mirë dë akord. Ti dojë qërët mbrap shumë më sotërin. Në reku. Ta në bëndim me leka like virgin, uh, Lori. Për ty. Ta në bashkë mundë, vetëm për ty. <laughs> Ti si këta e migrante të që vim për nuse. I përshëndesim të gjitha ta. O, Blende, ke parës është film e Tarantinos? Po, i kam parështë. Atë filimin e shuqë, që diskotojt për kënë në leka virgin e do. Me tëndër e nuk është të e mbaj më ndë egzaksisht E di që është zoti Pink e zoti Brown e zoti... Njitë duhet i flasin njëri tjetrit me Emre Njyra Që të mos dinë se kush janë Se kjo është e veçanta e këti, Sulmi Që ata nuk dinë se kush janë partnerët Dhe duhet i besoj njëri tjetrit Dhe flasin pëtali që si që është Tipike e skenare Tarantinos që debatojnë gjëra në dukje Shumë këshu Por që mbeten si diskutimin bi, si thonë Big Mac-ut në Europë që ka Samuel L. Jackson dhe John Travolta të kë Pulp Fiction po qësë si Madonna më përshikoja ka që eshim ne e luajm 580 milion dolar oh. pasuri qka e bënë atë artisten grua më të pasur në Amerikë. Oh. E dyta mbasi vjen Selindion me 380 milion. Sheshi dhe Selina. Po, po kjo ka 580, pothuajse 600 milion dollar pasuri. Pa Adela si është me lekë atë? Adela nuk është amerikan, ëh, se kjo është eh, okay. e para dhe nuk mendoj që ka Aj Samadona, sepse Po jo ja, më lart, ka kaq. Adona është 60 vjeçë. Adela është akoma s'ka bër 30. Po bion se ka lekë apo? Bion se ka lekë, Lori, por ku do të dalësh? Sa ka rrogën? Ata <laughs> dollar, nuk i ka lekë. Sa ka pasuri? Gjithasë si për Madonën kam lexuar që ka dhe një vllaj mm. që endet rrugëve. Ka një vllaj që endet rrugëve. Po. Kjo kam mbledhur gjithë kalamajt ka të Afrikës në shtëpi, ka një vllaj që endet rrugëve. Po, endet rrugëve. Vllai do të endeja atë. Prej 70 vjeç. Familja familja Chikone. Kënga e Emri Luis Chikone, ka më shumë emrin e saj të vërtet. Nga Michigani. Por po thon tani, ka Madona ka bërë një ndën e saj 7 ture botrore. Mm -hmm. Të të, do të thon ku ka qenë 7 herë në të gjithë kontinentet. Ka qenë turçi zyrtth një vit të, të tërë, kështu që, që imagjinoje rreth 7 vjet jetës sa i ka xhuar vetëm nëpër turne ta. të koncerteve të saj, të albumeve që kanë nxjerrë ndër vite. Por tani thot ajo, jam duke kërkuar diçka tjetër, diçka më të vogël. Diçka një ku kemi takat. Të, të jetë më intime, kanë pëshëpunë që është një mënyrë për të thënë plakë mërti. Po, <laughs> bra. Mënyrë artistike, si thua? Thot ku duan dhe ti flam sa audiencës. Paka shumë se si Elvana Gjata do të kthej po, dhe kjo. Ma dhe do në tjeshme pra. Na shkruan një digjus, blendi. Nuk po. e ti e ledzon, do të. Filuan, filuat vetingu në Amerikë, ju, thëtë. Vetingu në Amerikë? Po, që nga që po shokën pasurit e... Ah, po rime në pasurit e këtyre. Mm -hmm. e... Këta lale e gambo me djersën e prabanizës të të të të të. Kjo është e mira. E, e këtyre së sua veton njëri, do më të. Fjallë e vërtet, O Shëndet, fjale e vërtet. Lem djerët. Shëndet. <laughs> Ollëta, edhe për ty fjale e vërtet. Qushe, se kështë të thosha, kuere me ndonë një kontekst të korupcionit në Shqipëri për shumë bu, ku t'i unë? Të bulevardi të shmorët e kombit, apo blokut, apo, ku shë janë në këta, boba dhe mëdhenjë në këtu, oligarqet, olibarqet, qa, që, 580 milion, nuk t'ingëlojnë si aqë shumë Jo, farën adje Nuk t'ingëlojnë si ndojnë që Aqarën 580 milion dolar Ajo ka punuar gjithë jetën I ka dalë kërbishtja Vëndit, Madonës Imaginojnë sa Herë ka pasë dhe mbë Ka shua jo, po Nuk e kënduar fartë Qaj ka pjuti Ka është të thjeshtë se t'imë përnë Ka ishtë të thjeshtë se t'imë përnë Vla, nuk vletë, të më përre Kjo është një vitë pas koncertit Në pas vërturit Pushtin nga tre vjetë Lejnë purat Pse i lejnë purat e te Nuk t'i gjojnë Nuk <laughs> e ti Në kështu që e është lodhë dhe me thëmë pra ato Për që në Edhe është nëmëri një Mhm. Mm Selindion që gjithashtu është Love, but I hard will go on. Oh, o so zoti mall. 308 milion. Turp TV. <laughs> popa popa, nuk është like e vërtet. Kan punuar këta? Pastaj mos zbresimën poshtë. Çfarë gozas janë këto? Sa ty është turpi turpave. <laughs> Të vjen i treti kardi. Çi njerëz sa kanë Instagram, njerëz që sa kanë Instagram. Është vërtet. <laughs> Ti shon sig këta? Sa manishizmi me benzinë janë mbyllur vetëm në banjo. Në radhë ende luaja me shkrepse. Su <laughs> çpoja, bëjmë vettingun. Ja kështu. Kujdes me akullin, Svenzo Trink, kujdes me akullin. <clears throat> Ji jo oi pastër. Duhet ta themi këtë. Akullin. Se i dëgjoj këto ka kanë jan 2-3 ditë domethënë, ne këtë djua i ke mm, parë kronikat? Po. Kujdes mm. akullin, kujdes akullin ish marr uh, analiza akullit nga Instituti i Shëndetit Publik ka dalë me hepatit A me me me një një një familje të tërë domethënë një fis kështu nga ato stafilokoket të familjes Koku që mbaron nuk e di tamam se mos e themi kështu se s'dua qeta ashtu e them që mbaron me Koku se stafilokoku pa. është një rrezik edhe është shumë i rrezikshëm po diçka me me me Koku dhe dhe nuk është i mirë pra Dhe nuk është një mirë akulli thonë, Ti mund blesh ujnë shisha Por në gotë të hidhet akull Për po. cili mund da kthej ujnë qilpsir po, Kështë që kujtë des Do një vetëm ta për Ksepse ti qovat e ekspertin Do një një ekspert Ishtë edhe Zoti Pipero mm. po. Zoti Pipero tha Që Nuk është problem Kur akulli blihet Nga disa biznese Që prodhojnë akull Dhe shpërndajnë Por Ka bizneset të tjera pra bar kafe që bëjmë vetë. Të cilën dhe bëjmë vetë akullin kam bler makinë akulli thotë ai dhe e lidhin me rrjetin e ujit pijshëm. Dhe prandaj ai është mm -hmm. akull da. i papastër sepse është nga rrjeti. Dhe aty thos Tash një moment. Tash një moment fal. Pra kemi problem me ujin apo me apo kemi problem me apo akullin? Me... <laughs> sepse nëse ti më thua mua se ky akull është i keq sepse uji i cili është bërë është i keq. Akulli është të kesh një gjëndje ujt, ne dim këta Kemi mësuar fizike, këtë mund të se shfar është uj ngrira, bëjo? Mm -hmm. mm -hmm. Pa, pa, pa. Pra i bje që uj i pishëm është I qelëbër është aq i kejqë, sa që asë në form akulli Që i bje sa të tjetë atje, 15% godës, në që fësa i dalje të shkrije Ta, po pa. sejme 20% sësit që ti po pi Se tjetër është nga shishë, ja? Mm -hmm. A jo të helmoka Ta Të fuska kok e të tjera të tjerë. tjerë. Dhe po shajnë akullin. Po mirë, më fal, po, po familjet që s'kan blejn ujë pana, onse pa. ujë uh... something. Çfarë do si se, të thjet? Pa. Uh, si ja bën? Se çaj I don't huaj pavarësisht, po. Ë, si ja bën? Sepse ti e paguan për për ujë pijshëm. Po, për ujë të mirë. Ja është ai rrezikshëm thonë, ndonë sa që se në fakt ai ai sotria e çikapërat makinën, po minimum ka për Ka prilem ankim që bën aku. Po, ska. Ka në të gjithë restorantet në të gjithë botën ka makina që patjetër që ka. Dhe lidhin me me rrjedhin, se tashita marrja e makinën. Tja hedhin nga bidoni ai atë. Sa kuptim, sa kuptim pse. Më mirë bli aku. Ka një lidhje. Ka një lidhje. Mund të marrin Ecosoftin nga Teoren, i cili është një produkt që shqitet në të pes kontinente dhe bën reverse osmosis është një filter miqdashur që mund përdojnë në shpi ose në biznes për ta të, të në shkurt është një filter po që bën një, një uh, po që qëmë një proces që që vetë reverse osmosis që e pastron ujnë por i lënë atit gjith mineralet e gjërat e mira por i heq gjith kokun e të shdoj që tjetër që mund të ketë absolutisht edhe e bën ujnë pastër, të pishëm, të shëndetshëm dhe super të sigurt. Përveç kësaj, mund t'i dhe ai ftohtë mbi gjitha, po. Dhe kjo, nga teoria është një super zgjidhje, si për bizneset apo për shtëpitë. Dhe është shumë mirë. Këtë mund t'ja them edhe nga përvoja personale. Reverse osmosis. Jam produkte Ecosoft Dhe kompanija teore një ka Ekskruzive Dhe përmëte për një, një salimin Ne kanë falas granties, Gjitha këtë e për jeqme dhe... Shobinirin bajtjes falas Dhe për s'pate ljek në dorë Dhe përgjesa me kësashme Zerë pra, interes Super që Super që U zë gjithë pra Kështu që kujtëns Pysë një në tjenë Falë e kemë Ecosoft Për e me arru S'ka rëmë gjithë Unë themë që duhet zgjidim të qështën e rjetit Se po zgjidhe ajo Po përse që në taks Po shkiko ajo se ne pëpaguin taks për për. Për e, për se, Nuk këti Se përse në mënyra se si e trajtojnë në të në media Duket si kur momentin që në grim uj Bëjt i keqë dhe shakulli që e ka fajn Si kur ne i sa E ka makina, makina ma fajn Jo se ka makina më shok E ka uj E ka rjet E dhe pish edhe si uj E <laughs> <laughs> hikë shbërlesh I'm gonna lash out, out. Yeah. <laughs> I'm gonna lash out yeah. Thejmë bas pak marron 5 Da një në klubin e më qësit dora Ashtë 90.25 minuta Më më qësit që të gjithë Mose për typ aklim Thejmë bas pak Marron 5 Marron 5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 I'm so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 the funniest shows this is club fm është 9:40 minuta në këtë moment e ju jeni me Radion Kombëtar, Klavi Fem, Klubi i Mëngjesit. Mëngjesi. Mëngjesi Holta. Holta Mëngjesi. Ejë ejë. Erdi Holta. U joll Holta. Normal. La shpesha. Tu. Ishte... Ju jeni pa këtë censurën për ditën e sotme, më jdashur. Censura e topave që shkojnë në trajtimet e paditura. Eventi të përshkoi një rrugë vetëm dhe të prcaktueshme. Topi ashtu si do të marrë çdo rrugë të mundshme. Mhm. Mm si sferat, si lumenjt, si sferat përsëri, si godlat. Ato të sferat i kemi të godla. Si rjedha, mhm. Mm mm -mm -mm -mm -mm si goditjet. Mhm. -mm -mm -mm -mm ja. <laughs> Shtu pra Gjithashtu kemi një fituajs të kërën gësititës është jetë mirëri 793 më rënumër Fiton një dhurat nga Amized Coffee Super Në palester E bje celulari Njërit po Bje, bje, bje, bje dërsa e në grede Kure në grede vë në speaker A shpirëti Halo Halo zemra, e thot ajo Jene në palestër? Po, në palestër jam Jem këtu të i qendrat rektare E thot pashtet paltë ton Që të kam të reguar Këm e pelush Edhem 2.000 euro Mën të blej? Pa t'jeder <gjë> Dhe kur për via për këtu Ndalove tek Ai rangi Këm para të range roverin Po, e thot Sa kërkojmë bradhe? 90.000 Ba i ka të gjithë opcionet Gjitha opcionit i kishtë, me lëkur, me tavan, me gjitha. Nëndjet mi, se mëra. Mere. Mere mos e zgjatë. Pa atë vilën, se më ka marë prapsara, që do të ashtë qesja të vilën. Sa kërkojnë ato? 480 mi. Gjo. Bëj një oferë për 550. Bëj një oferë për 550. Qëfse e do, me shtadjet më shumë, me brëndës kanë qëtonë. I sigurët. E sigur bëjnë njërë, hajdem njërë pashëmë, të duar shpirtë, qaom! Pasak ju këthejtë vërdalë, kështë ka thëtë, ojë kujtë është kujtë telefonët. <laughs> Se nga të shmeni? <laughs> Thejnë pas pak kërbinë e mëqesit, është kojëm për uh, Rita Orrën, më qëtashurë, është Ora e Orrës, ke që va ti Orrësongë. Awoke up with a fever this morning but i can taste you on the tip of my tongue Alone with you and no one else You're by my side and we've got smoked out nights Last night we were way up kissing in the back of a cab and then you say love baby let's go back to my flat and when we wake up never had On again. I don't want to hear sad songs anymore I only want to hear sad songs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 Put Derek good on it I don't want to sing my songs anymore I only want to sing your song Cause your songs got me feeling oh. like I'm I don't want to sing my songs anymore personalities the best music the funniest shows this is club fm hallo hallo mëgjesi hallo hallo është 9:49 minuta miq dashurë jemi me klubin e mëgjesit këtu në valët e radios kombëtare club fm jam blendi këtu bashkë me Altinin me Mëgjesi Olden dhe Lorin nga ora 7 deri në orën 10 Në datën 29 më shkon 9:50. Tani ka hapur uh, debat shumë kjo, por çka e di? Në fakt, në Itali, pas rënies së kësaj urës, urës kolapsit urës atje në Genova, dhe fatkeqësisht që goditën njerëz që ishin mbi të. Njerëz që janë mbajtur e kanë parë Edhe se në që gjëndje ishte ura, e mund të shikosh për mes Google Maps për shumë. Sepse në që se mërë dhe e vëja të purin e vogël të verdh, dikun atë street view, mund të avësh në biurë, mund të avësh dhe në nurë, mm -hmm. në rrugë që ka lojnë në nurën, dhe pasaj të ngresh kokën lartë, se tu ashtë për të parë Sin se shura. si duke i ura nga poshte, po të shikosh nga poshte, ura duke që i mungojnë, Gjëra, dhe më dhe nëshësie, si kur i ka zorët si e... Si shvatër. Po, për jashta. Nuk është këshu. Në një pies është, në një pies nuk është. Me beton. Po i ka ato... Edhe të gjithja edhe në fajnë të tjerve. Normal. Asinëri nuk ka përgjësi, për së për, për ndodhi. Shumë interesantë dhe. Në rreth mëshëm. Dy djem ishin nga Shqipëria ndër ata njerëzit që punonin atje. Njëri ishte nga Shijaku dhe tjetri ishte nga nga Shkodra. Isuna të mirë duke qeshin, që të dy. Ngushllime që dgjoj. A veç gjithmonë ka debate. Natyrisht. Për çdo gjë. Po shija tani për shëmund se si kritikojnë kryeministrin ë uh, për shkak se kryeministri kur ndodhi masakra në Selenicë, ë mm -hmm. nuk ngushëlloi. ë uh, dhe tha vetëm atë që këto ngjarje ndodhin në në gjithë botën. Paktën çu po thon tash i se Kodiun ka ngushëlluar pas kongresit, tash ka ngushëlluar me telefon vet privatisht. ose jo. Por sish po lexoj, tani janë turrur për shkak se ka ngushëlluar për Italin, por jo për uh... Për Shqipërin. Por jo për Shqipërin. Jo për uh, masakrë. Ha debat këtë qështja. Ha? Ha debat? Pa, pa. <laughs> po, të një. Një, Allah. Varë të si e shikonë, nëmë, që e përtet. Se sa njësë mund të shikonë, më shumë në që të dajë, a, u, uh, më blera. Jam pun të time. Jam pun të time, po, se të ashtë të jabë blogari ty për që të që të që. Kërë ngushloj, kësë ngushloj. Kjo ës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 Rrish në Facebooket dhe vetëm të shikosh që është shruen të tjerët As mos të reagosh Knaches. As mos hetë është një që vetë ja, Parë, vetëm të shikosh shi dhe me foto... thënë është pak shumë foto. si që ajo People watching që e që ojnë Ulesh një kafe dhe shikon në botën që të kalon për para dhe, dhe dhe Vetëm sot ditë këshu Edhe me gjithë gjërat që njërëzit merën Sa shumë ko ka Për të marë me të gjitha Hare pa fre Hare pa fre Vërtet hare pa fre Mm, mm, mm, mm, mm. ka shumë kritik, ka shumë politik ka shumë njërës të zgjuar që ju abin mënd në gjithë të tjerëve nuk e di se ku janë audiencat se ka shumë të zgjuar një konsisht është një dhome profesor ku të gjithë janë leksion një herë në gjithë për flasin në gjithë për të gjithë në vendhë mëzërin e tyre që t'ingëlonë segurisht më rekolisht ka ishtë për sotë këtu në klubin e mëgjësit më shumë nesër Por Ta parat... kemi kë shumë karar, nuk të bën zarar. Ndërkohë kemi edhe një fitues të fundit, elektronet është censuruar. Oo. Oh. Ta ka dhënë gjet censurën që në parë, sa famësohet. Me logjikën e zarëve. Po, me logjikën e zarëve. Diqoni pak. Në vend që të përshkojë një rrugë të vetme, vetë të përcaktuoshme. Topi ashtu si elektronet, do të marr çdo rrugë të mundshme. Bravo Topi. Është Erica fituese 774. Bravo, 4, bravo Erica. <laughs> Fitonë dëratën nga Amazë Coffee Një elektron nga Amazë Coffee Dëratën nga Amazë Coffee Shkonë për vajzen Paliminderit për të gjimin Ty vajza në fjallë dhe të gjithë të tjerve Dhe gjithë elektronën dhe tjera Po, po, po <laughs> Julio Mesian dhe Flame Zonja e Zotrin Bas pak në Radion Komtar e Club FM Do të vi Music Box me Orgesa Zahimin Ga unë blendin nga Altini Ciao Olta Ditëmbar Dhe Lori Ciao Jitbart Figure it out Figure it out Don't stop moving go go go Figure it out Figure it out